Vëm yu t'i laha vërësuluhu fëqad fëzë fëvëzën æhëmë ëmë bërdë Fëhinnë ësdëqë alhëthë këtabë Allah Vëkhairë alhëdi Hëdjë muhammëdë sallë allëhë alëhë sallëm Vëshërë alëmurë muhdëthëtëha Vëkullë muhdëthëtë bëd'a Vëkullë bëd'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d'a d' që të adhurojmë të dhe në bërë në robë të ti të cilët i bindën ati dhe urreve të profetit të ti sallallahu aleyhu sallem. Salavatet më të mira, i takojnë profetit fundit, vullës të profetëve, ati i cili ishte dritë për Allah subhanu wa ta'ala, u dhuzuar së përmbar njërzimi në rrugën e drejtë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kjo është një ditë madhështore në të cilën besimtarët madhrojnë Allahun e Madhëruar dhe thérin qurbanët për ta, sakrifikojnë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Në ç'i madhërim i ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë ditë, "Dita më madhështore tek Allahu është dita e qurbanit. Dita e qurban Bayramit." Kjo është dita më madhështore të kallohë subhanu e tala. Sepse në të besintarët, theri kurbanet e tyre dhe afrojën të kallohë me një loja udhurimi madhështore të dhe qëndë i cili nukin gjanë udhurimeve të tjera. Kjo udhurime është një loj sakrificën dhe Allah subhanu e tala. Nuk ka për të mëritur të kallohë madhëruar, asë gjako dhe asë mishi i kurbanit, por ka për të mëritur dhe voçmëria jo ja në vlezër. Allahu subhanuat e ala Nuk për e mën për e as një personi Ndë një pun Po që e sajo nuk i përtson dë kushte Këto dë kushte janë Sinceriteti Kërsh i pari Edhe kushti i dytësht Qikëve për të bëhet si pas ligjeve Qikëve ndoësë Allahu i madhëruar në Kur'anin famnart Në Kur'anin madhështore të ndëruar, Edhe në të ligje të cilat I ka vendosë profetis Sallallahu alaiho sellem Me lejën e allot madhëruar Gjdo person Që nuk e adhëruar në allohën Në bas të këtyre dy kushtëve Adhërimit jeshi paparnuar Dhe si rezultata ishi humbur të kallon Subhanu wa ta'ala Dhe nuk shpreson shpërblim Dhe as shpëtim për zjarë e gjëhnemin Nëse nuk përndohet Për para vdekis Me zëndëruar Ne Sot gjindemi në këtë lërë dhëndi Pikërish në këtë ditë për të zbatuar sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadithe të qarta dhe të sakta që adhurimi i agjërimit të Ramazanit dhe adhurimi i Kurbanit bëhen me vojtimin dhe shikimin e hënës së re, të cilën e ka bërë Allahu shenjë për njohjen dhe fillimin e këtyre adhurimeve Allahu subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an Jësë alune ka anil ahilla Kullhie me waqitu Lin nasu al haqjë Të pësën ty për hanën e re El ahilla e shumë si pjales hilal Dhe hilal qërët hana Kërështë ho e re Thuaj, këte hane ka bërë Allahu për saktues Kohor për njerëzit Edhe për haqjën Do më thënë Allah më dhruar Hanën e ka bërë për saktues Kohor Ma andësë të cilës Njëzit të njohim kur fillojnë adhurimet të tyre Dhe profetis sënë Allah E ka ndaluar reptësisht Për dërimin E për logaritjeve astronomike Në njohin e fillimit dhe ndalimit Dhe mbarimit të muajve Hënor për qërështin e adhurimit Pse? Sepse u metet e më parshme Për para muslimanëve Allah i më dhurua u abërja tërë dëtyr Sikur se neve që ta adhurojnë Allahun me anë të hanës dhe në kohën që përcakton Allahu me dhuruar, dhe ata nuk e zbatuar këtë lloj gjeje, dhe për këtë arsye ata humbën, humbën nga vërteta, e humbën ato vlerë të mëdha që ju kishte dhënë Allahu me dhuruar, dhe ndryshuan Allah e ndryshuan ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye profeti sallallahu alejhi dhe selemi i thotë ummetit të tij, ne jemi një ummet analfabet që nuk shkruan dhe nuk llogarisin. Kuptimi i analfabet vlezëra është që ne jemi një umet, që në adhurimet tona, që bëjmë në ndërë allot më dhëruar, agjërimi, kurbani, namazi e tjera, nuk kemi nevoj për përsaktimin e këtyre adhurimeve, nuk kemi nevoj për promogaritit astronomike. Ato përsaktorën me shikimin e lirë të hënës, me shikimin e lirë të syrit të hënës, të cilin e bënë gjdo njëri që ka shikim të mpreht. E ka bërë allot më dhurë të fejë, ka shtë letë, që të këtë mundësi të zbatoj e të aji që është mjek, doktor, shkenstare, mërad dhe të zbatoj që është bari, aji që jetoni vetëm në përmane Kjo fe i ka bërëzuar njërzit të gjithë për para allohët janë kryesa dhe lidhja e tërë më allohën nuk është vetëm se lidhja e ropit me zotin i ti me antë adhurimit që i bënë allohën më dhëruar për këta ësue nëse njërzit nuk i zbatoj në urdhën e ti Dhe kufijtë si që ka vendosur Allahu, ata do humbin nga e vërteta. Dhe kjo ditë është një prej shenjave që ka vendosur Allahu i madhëruar, dhe ka thënë Allahu i madhëruar: "O me ju adhujm shenjat e Allahut, fejnenha min taqwa al-qulub." Kush i madhëron shenjat e Allahut, kjo është devotshmëria e zemrës. Ne omeze të gjithë, kur kemi hyrë në këtë fe, kemi hyrë për të bindur rrugën e Allahut dhe përfituar kanizën e tij. Dhe nuk kemi hërë për të, të, të, të kënachur kërëtajët, apo parin, apo presidentet, apo politikanët Për të nësue, ne nuk fusim në logarin ton Nuk fusim në logarin ton Të ka dhurimë të tona kërënësine njët apo tjetrit Por fusim në të logarin e Allah dhe të dërguar e të ti, sallallahu a.s. Allah subhanu wa ta'ala Ka dëndosu disa kufi Të cilët nuk përnojnë të nërim Dhe nuk përnojnë të nërim Nuk përnën kompërmisët bënë në kompërmisët këtëm. Allah i më dhuar ka thënë në Quran, u në i të valë haqqa hua umë në feset e disë sëma watu e lardu me më vihim. Si kur të ndishtë e vërtetat dërshia e të tyre, dë shkatrojshin qëri dhe toka e shkandemi të tyre, nuk përnën e vërtetat përnerime. E vërtetat dheze nuk përnën kompërmisët këtëm. Si kur se ata që vendosin ligje me duat të tyre, Nuk përnoi që të bëjë që të të të, të shkelin ligjet e tyre. Kështu që, që ne nuk kemi kurrë të gatshëm, por mos i prishur axhendën njëri apo tjetrit që të prishim adhurinë tonë, të cilat ne ka bërë Allahu me kufi caktuar. Profeti sallallahu selam ka thënë ne jemi umet që nuk shkojmë dhe nuk llogarisim për të thënë këtë umeti, o umeti, o umeti islam, juve nuk u takon që ta krye një adhërim e tuar në bastë të kalendarit, epse kalendari nuk lejohë fëtarisht, dhe përdërimi kalendarit dhe lokaritjeve astronomike, e ishë ndaluar të këtë gjithë djetarët e hershën të islamit. Këte i gjma e kanë të reguar djetarët. Për parë kësa e deshët u të regoj me vëmendje që argumente vë të fëtarjeve të mëtrejtë. Kurani, suneti edhe i gjma ujmeti të islamit. Kto janë tre bazat për të cilave ne e marrim Fenton? Ka thënë Allahu, ka thënë dërguari i Tij dhe kanë rënë dakord umat i Islamit. Nëse përdorni një prej këtyre tre argumenteve në vendin e vet, ai është udhëzimi dhe drejta që ne na duat. Edhe për këtë çështje, përsa i përket përdorimit të kalendarit, kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e umatit i Islamit që në selefve që përdorimi i kalendarit është haram dhe është bidat dhe është humbje dhe kush a udhuron Allahu në baza kalendarit udhërimit si i është i pasaktë edhe sikur të qellojë kalendarin njësoj me ciklimin e hanës atë i çmuar për këtë ka treguar Ibn al-Mundhir senedi është në dietarët e mehdhe Maliki Abu l-Walid ibn Baxhi Ibn al-Roshd al-Qurtubi Ibn Taimiyah Ibn Hajj Nasir al-Ani Imam al-Sukkii Imam al-Ayni Ibn Abdin Ibn Abdin është nga dietarët e mehdhe bi Hanefi Në dietarët e mëdhenë mëdheve të Hanafi ka shkruar një periovar më të mëdhenë mëdheve të Hanafi, i quat Hashim ibn Abidin. E them të për ata që pretendojnë se janë Hanafi, të cilët e shkrelin për ditë hanefizmin në këmbët e tyre në emër të fesë. Ibn Abidin ka treguar ndër gjitha dietarët që përdorimi i kalendarit nuk lejohet as haram te mëdheve Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali, të gjitha mëdheve të gjithë dietarët janë haram, është bidat. Kusë e përdorat të edhe e të edhe se në adhurimin ti ma andë të ti Adhurimin ti e shi pasak të kallohu subhanu të ala Edhe si kur të qëlloj adhurimin ti njësoj me shikimin anës E jo më ku adhurimin ti qëllojnë në kundështim me shikimin anës Gjitha e shtu këtë i gjmai ka të reguar imamë shokani Së dikë Hasen Khan edhe tjerë Janë me dhjetra djetarë Të cilët kanë të reguar Që gjithu me të islam ka në dakort Që përdorimi kalendar nuk lejohet, lejohet N por duhet bazo të shikimi hanës, të shikimi lirë. Edhe këte e më duke bërë lezi të uajnë të gjami dhe e kam bërë prej disa vitësh. Ne kemi darë për të shikua hanë dhe e kemi padë, dhe është vërdetuar edhe në bas të këti shikimin e sot ndodhëm i këtu. Dhe e them të lëgje e pa ata që kam pretenduar dhe përndoj që hanë aktu në vëndin të më këshikot, kjo është gjinjeshtër, hanë është parë. Disa edhe edhe këtë herë është parve në bazë të shikimin e parë ku po e bën të gjë. Dhe kjo është tamam ta ajo që ka urdhëruar profeti sallallahu alejhi dhe selam. Pse? Allahu i madhëruar ka bërë hënën shenjë për njerëzit që ata ta adhurojnë Allahun e madhëruar dhe e ka bërë atë shenjë që do të ndjojnë fillimet e adhurimeve të tyre. Dhe e çuditshme me këta njerëz është që hënën, atë hënë e, e kanë vendosur mbi minare dhe e kanë bërë shenjë dhe simbol të Islamit ndërsa pastaj zbatimin e kësaj rëne ata e kanë anashkaluar. Domthonë hëna që ka vendosur ama një qelë dhe e ka bërë shenjë për adorimet, ata e kanë harruar dhe e kanë marrë kanë vendosur një minare si shenjë. Për çka ju ndosih shenjë dhe ku ju vet nuk e zbatoni atë, me një vendosje kalendarike mbi minare, mos e ndosih hënën. E them të vë lëgjë dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Kjo është një fatkeqësi dhe kjo është një prej gjërave që njerëzit kanë kanë anashkaluar nga feja e tyre të dhe po u them Por që e se ne do të bindëm i atyre Në për të qërështë e sot Ne e se do në silin qërështë të tjera Edhe pas një qërështë e vinë qërështë Pas një vinë një, pas një tjetër, vinë një tjetër Edhe këshu do në qënë humbje Do në qënë humbje e do humbjim Ata asot pretendojnë Që islamin ton të të bëjnë islam Të cizua nga mbapa me një emërtim tjetër E kanë da islamin dy pjesë o lezë Islam ek Edhe kërkojmë për një nesh që ne të ndjekim Islamin evropian. Kjo nuk nënkupton vendislamë. Islami është vetëm Islam dhe nuk ka cilësime të tjera. Çdo kush që i tekalon kufitin e Islamit, qoftë duke e te tepruar, duke u bërë ekstremist, ose duke toleruar, duke lënë kufitin Allahut, ai është i gabuar. Dhe gabimi i varet nga lëshimet që ka bërë ai, shumë apo pak, në lidhje me ligjet Allah, e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Islami nuk punon emurtime të tjera cilësime. Këto cilësime ti mbajnë për dhe ata që i shprehin, se ne islamin tërë ne kemi vetëm islam, ashtu si shka thënë alloj më dëruar, indë në di në indë alloj lë islam, feja të ka loj e përnuar është islami, dhe nuk ka thënë islami europian, ose islami tolerant, ose islami ekstremist, ose kujë e i, edhe gjithë kjo bërët pëse? Kjo bërët për t'i ndarë dhe për t'i përqarë muslimanët. Ata të cilët e zbatojnë Kuranën dhe sunetin të sakë, si shpo duhet në të zbatojnë sot, ata qënë ekstremistat. Edhe këta duhet azjesuar, duhet në shduhën nga shëqërije se i pëjnë dëmë shëqërisë. Kurse ata muslimatë të cilët janë europian dhe tolerantë, të cilët i pëjnë qefin e Europës dhe përëndimit, ata e një muslimatë që duhet të egzistojnë, e gjithë kjo pse, sepse ata nuk gëzën të ash që armiku i tyre i vërtetësh Islami, sepse po e shpreh këto lëgjë do zgjojnë gjithë muslimanët. Për këtë arsye përdorin këto lojë apo jumës, të cilat i përçajnë muslimanin në bazë të rregullit për çfarë s'u ndo. Edhe për të thënë njerëz që ne nuk kemi punë me Islamin, por kemi vetëm ekstremistat. Nekoj të ekstremizmin, të ekstremizmit për ta kush është? Është vetë ajo që thonot Allahu Kur'an. Prandaj dhe, prandaj dhe toparët e tyre kanë kërkuar për vende të Islame që të heqin disa pjesë nga Kur'ani. Kush ka bërë perëndimi? Ka kërkuar për vende në Arabi dhe për Arabinë Saudite para disa viteve, që të heqin disa pjesë nga Kur'ani, që të heqin xihadin nga Kur'ani, të heqin disa pjesë tëra të cilat nuk i përshtaten perëndimit. Për Ço duan ata? Ata vinin për të na vrarë neve, për na pordhuluar motrat tona, edhe na thonë hiqim ju disa pjesë Kur'anit, hiqini ato pjesë që thrasën për xihadin. Hikjën të flesin për mbrojtën që du të bënjë ndaj vetëve tu e më radhë Allahu akar E po u them Nëse ne u bindemi atyre një gjithë të tinë si sot Nëse do u bindemi një gjë më madhe se kjo Edhe kështu O edhe i një të bata e hua e hum një mbadi ma gjë Kemi në lejnëmi In në kej dhe lejnëmi në dholi min Allah i më dhuruar thot Nëse ti u bindesh atyre Në basit ka ardhër e vërteta Për Allah i më dhuruar ti e prej i e për i mizorve i thot shu që ne nuk mund të bindëm i atyre në dëshirët atyre gjithashtu djetarët kanë të reguar i të zhma që nuk lejo të i bindë në shkryjesës në kundër shtimë me urdhën e kryusit Allah i më dhurë ka vendos disa kufi ka vendosur që a dhurime tona a gjerimi ose ku bën bërami edhe tjera bën më hënën ose me djelin kur se këta thonë ja ne nuk duham Nase nuk doni ju, mbajemi për vetën tuaj atë që nuk doni, sepse ne nuk kemi bërë ndërmend të të bindemi juve, por do të bindemi me urdhave të Allahut subhanehutej dhe dërguarit e sallallahu alejhi dhe selem. Dhe për këtë arsye ne kemi besuar islamin tonë të pastër dhe kështu duam ta besojmë të dëm ndëke me lein Allahut mëdhoruar. Ka treguar shehukun Sami te mia, ixhmaun e të gjithë dietarëve, që nuk ka bindje ndaj krijesës. Në kundërshtim me urdhrin e, e krijuesit. Në bazë të hadithit që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, inme taatu fil ma'ruf, bin gja sh në gjërat e mira. E ka thënë këtë gjë profeti sallallahu alejhi dhe sellem sepse ai dërgoi disa sahabë në betejë dhe u vuri aty një të par. Edhe këtë të par e urdhëron që të ishte me ta ku dëshironte dhe ku dësh, donte profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe u tha atë binduni pari të parit tuaj. Në momentin që u vuri pari ti u murzit për ty, e tha mlidhni sa të duhet të bëni një ziad në basi i blodhën drut i tha këj person që ishte i pari tyre shok dhe ti a nuk ju ka urdhruar ju e profetit salaudhës e më që në binde një mua tha në të po tha atëher unë ju urdhruj që t'hidenin zjar disa për të e donin t'hideshin kurse disa të tjerë than, ne për t'i zjarit duhëm të ruemi, pra ndepu në dikim të dërguaj në allahu sallallahu alai sallam edhe nuk u odhës një për ra në, në, në kontradit kur shkohet te profeti sallallahu alejhi dhe sallam i tha profeti sallallahu alejhi sallam po sikur ata te hidheshin ne zjarr nuk do dinim per ti po sikur te hidheshin ne zjarr nuk do dinim per ti bindja eshte gjëra te mira per kete arsyu u themo vllazër nese ka njerëz jam te para tan edhe unë vendos te dyshim te i den para tan sepse tan nuk i kemi vendosur ne por i ka vendosur shteti edhe shteti ka vendosur te gjëto ai dhe jo ato te qe duam ne Janë vetë vendosër Dhe në përdojnë nere dhe në aprishnë Në adhurim e tonë dhe në thonjë që në ta adhurim Allah kur të përqeja tyre dhe agendus ty Jo atër kur do Allah subhanu ta Për ne Nuk mund ta kundështë Të murnë në Allah për të përqefi në tyre Sëpse po të përni qefi në tyre Ate do adhurim ata dhe jo Allah subhanu ta Dhe nuk e fosim Lugarit të në gjejë, belenë Allah Sa dhe e pa Allah jetë dhe pot Hasbi Allah unja me lokit Hasbi Allah unë e al më lukim Kër shkuen të profetis salal salem Profetis salal salem mu tha Nuk ka bindje për kryesën Këndështi mordën e kryesët Të një të një ka fëndë Në loj më dëruar Për prindrit E ka urduar personë këtë i bindën prindrëve ti Por më kushtë që mosinë Këndështi mordën e laot Dhe ne Nuk mund të i bindën më njerëzve na të gjenë në të sinë bjen kundështi me urdhin Allah subhanu t'ala. Ta Këta nuk e lejo në lojë më dhëruar, dhe asë të dërguaj t'i sa në Allah s'ilëm. Kur dihet që për logaritit astronomike janë të ndaluara dhe bidat në fej më argumentet fetare, të gjithë lojë të argumentet fetare. Lusë Allah në më dhëruar, në bëjë për e të qindikën, vedë në të vërtetën, dhe lërgoj nga kota dhe nga dëshirët e njëzve. Elhamdullilah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Më vjen nderuar. Diëtarët që në kohë të hershme kam folur specifikisht për çështjen në cilën ne flasim sot. Kam folur dhe kam treguar që njerëzit, nëse nuk hesin me shikimin e hënës, nuk lejohet të ndiqin. Vete imam e buha nifja E buha nifja për të cilin këta pretendojnë Që janë me medhebi në ti Edhe këta e kundështojnë gjdo dit me dhebi në buha nifës Se vete buha nifja thot Që shamije është vëgjit Kurse këta gradi ka pashamifare E buha nifja thot mje e ka nuk leo truat Këta e për tas Në basë bas, me dhebi të hanevi Gjithashtoj buha nifja ka thënë këtu E buhanive ka thënë për të çështë ka treguar Imam Serssi në librin e vet Al-Mabsut nga buhanive se ka thënë banorët e një vendi banorët e një vendi agjërojnë dhe e fillojnë agjërimin e, e Ramazanit jo sipas hanës, por para se shikojt hanën. Edhe një person tek punë nuk e fillon agjërimin me para, por pa fillon një ditë më brapa mbasi ka par hanën. Pastaj do ky person i vet ta gjor 29 ditë mbasi shikimin e hanës kurse ata gjorun 30 ditë. Fotebuanife ky person nuk ka për detyrë që të zvendçojë një ditë ta bojë kaza, kurse ata e kanë për detyrë ta zvendçojnë një ata ata kanë bërë gjunaf, ata kanë bërë gjunaf sepse kanë rëgjuar një ditë më tepër dhe nuk kanë hesur sipas sunetit profetesor. Kë shije buanife thot, edhe pse ti je vetëm tinës vërtetën, edhe pse shumica janë shumë dhe paskan hesur të gjithë së bashku, ata janë në kod përderisa ata nuk kanë hesur me shikimin e anës. Kurse Imam Ali ku e ka shprur qartë, thot edhe këta ka përmëndëm kërë të biu në të fësirë në ti edhe bulveri dhe lëbaji në djetarë dhe medhe maliki ka ndëm për ima malikun ima maliku thot nëse prisi i muslimane hecen me logaritja sëronomike nuk ndiqet dhe nuk meret për shembo nuk ndiqet prisi i muslimane nuk ndiqet ima maliku të njëtë një kanë shpërë edhe djetarë tjerë për i tyre është imam el-Karafi edhe gjithashtu u senet në thot njëte njërë, thot nëse prisë i muslimanëve esë me prologaritë astronomikë nuk vijqet, por do të të cëtë më hënë sepse i gjmau ju me të diska më shë nuk unështimë këtë gjë njëtështu gjohë një shtu, këtë historitë të qëdicme ka qenë një për djetarëve gjukatës në qytetin Borka në një për qytetëve të islamit ka qenë gjukatës i muslimanëve dhe erdi urdhe nga halifja Gjucu Kadisi Muhammad ibn al-Hubuli dhe historinë e tij e në libër në vetë Sier Sier ka përmendur Ibn Abd al-Dhabi në librin e vetir Alamun Nubala. Sirr Alamun Nubala. Ka thënë për jetën e tij ka thënë që ky ka qenë dëshmor, shpresojmë të kollojmë dhuratë dhe nuk dim gajbin. Thotë shpresojmë që i ka qenë dëshmor. Për këtë çështje për thënë në emër të Zot. Ai i ka qenë dëshmor ka dhënë shpirtin e vet. Kurse sot njerëzit e sakrifikojnë të palek. Pa asnjë mundi. Muhammed Ibn al-Hubulli Allah më shiroz dhe ngrit ngratët e larta Ishte gjukatës Erdi urder nga khalifja Nesër baram Thajhane luk është par Thajhane kemi vendosu me prologarite astronomike Thotë që nesër baram Thotë unë luk marë përsi për gjulafin e njerëzë I thotë khalifja këti Këj ishte në në pushtesin e ti I dhe të të kortë Edhe atër dhe një person të jetë E falë baramin me njerëzë dhe më radhë Këlluk e qelë vetëm E çojnë te halifeve, e vut halifa pendo për të çka bër. I thonë nuk kam bër asnjë krim që të pendohem. Edhe atë e, e kryqzon. E kryqëzon dhe e lë në diell derisa vdes. Kërkonte ujë, nuk i jepte asnjë ujë derisa vdiq. Thotimëm dhe biu i cili ka përmendur historinë e tij në fund fare, thot Felanatullahi al-zalimin. Mankuimi jo i Allahut që mëmizorat. E vran pse? Sepse ai thot vërtetën. Pikrisht për këtë çështje sepse ai nuk paranoi që ta ta bënte paramin në, në në kohën kur nuk i ishte param. Kur njerëzit e bëjnë e çelin dhe e mbyllin agjërimin e tyre ose bën kur bëmar me pallogëti astronomike, sepse kjo nuk lejohet fetarisht. Kjo çështje e prerë, kjo çështje nuk para ndiskutime. Ne nuk mund të i binim krijes are, në kundërshtim me urdhën e krijusit. Edhe sikur dalin fatva. Prandaj po u them, mos ia vini veshin këtyre fatvave, se këto fatva janë në kundërshtim me urdhën e Allahut të dheu te sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam një islam, asë një ligjë, në asë një lojnë adhurimi ose bashkëpunimi që ka ligjërua Allahu, në cilin në lojnë madhurë të në e lejoj, që të kundështëm u urdrin e ti, për mos prishur bashkësi një islamë. E shfarë bashkësi islamë mund të të kjulloj bashkësie, në të cilin njëzit bashkojnë në të kotën, bashkojnë në adhurimi në allotë, jo si pas e sajtë që ka ligjërua i vetë, por sipas dëshirave të njerëzve. A ky është bashkimi që kërkon Allahu për ne? Që ne të adhurojmë Allahun jo në ditën kur ka vendosur ai për ta adhuruar, që ne të themi kurbanet jo në ditën ku ai ka vendosur ai për të dhënë kurbanin, atëherë ne po bëjmë atë që duan njerëzit, jo atë që do Allahu subhanahu wa taala. Kjo nuk përmbahet të njëjtën ide një e ka shprehur dhe Ibn Urab al-Hamali. Ai the fot nëse gjykatosin Nëse të gjukasi, imëno rejëpë elhambeli ka bërë një librë, ka asile për qeshtën hanës Dhe thot, nëse një gjukatas I vindë dëshmitarët Të cilët kam par hanëm Dhe aje thot, tërëq Unë nuk du të marë pa asysh Dëshminë të tyre Dhe nuk esëm dëshmin e dëshminë të tyre Nuk ka asyë, thot nuk du të përnojnë Thot nuk hesët në basti Por hesët në bastë shikimin të hanës Unë nuk një qëtë të një të një gje ka përmonë dhe komisioni për hershëm, komisioni për hershëm e fedvave, me në kërën shqipin bazin, dhe djetarët e tjerët, komisionit për hershëm, e kanë shprejur qartë, në i fedva në cire në jam pyrëtur për një person, i cili, këtë personi kështë qënë në operacion, dhe nuk isha i gjirur Ramazanin, dhe Ramazanin në kur përmë bërmë një soja, sepse të të fillon me, me hëmë. Nuk e kishte, nuk i sa dgjurom mos e kishte kishte bëruar operacion dhe këtu këto komisioner për erëshëm i thotë shumë. Udhët thot, dua ta dgjeroj. Mirë, por nuk di sa ta dgjeroj, sepse këtu në vendin tim ku jetoj unë në Algjeri, El Djezajel, këtu kanë dgjuar 30 ditë me kalendar. Kurse në vendet e tjera i stanë kanë dgjuar 29 ditë me shikimin e hënës. Sa dit u zvonçoi unë kaza. Edhe i thotë komisioneri për erëshëm, përgjigjja e tyre është dhe ndodhet tek librit që kam shkruar për këtë çështje fon komisione perëshëm fot që ti duhet të gjerojosh 29 ditë ajse as ka ndajguruar ata që kanë hesur me hënën sepse llogaritet astronomike nuk lejon vetarisht dhe nuk lejon ti që edhe pse ti domosdosh normalisht pa kundëston ata që kanë vendin tatë edhe gjithashtu njëtë njëtë një më më më më të njëjtën ide ka përmend lajtar të tjer të shumt mjafton me kaq që njerut kuptojnë kush është vërteta dhe kush humbja që ruajë adhurimin e tij o vlezër allahu alam Sa sa do jetojm ne? A do jemi më vitin tjetër apo nuk do jemi? Është rëndësishme që çdo njeri për ne është ta ketë vath mbesh. Mos i bind krijes në kundërshtim me urdhën e Krijusit. Se nëse i bindesh krijes, nuk të bën dobit të kollaj më dhurë krijes atë dinë gjykimit. Dhe nëse i bindesh kriusit, nuk ka çfarë do të, të bëj krijesa në këtë dynja, se bon ti s'ka çu të, të bëj. Nuk ka çfarë të bëj përveç asaj që ka saktuar Lojmën e dhëruar. Nuk të bën dobi te kollojmë i nderuar kryetari apo nën kryetari apo presidenti apo titë apo tjetrin. Kurse Allahu i nderuar sheqë kanë dorë dëmën dobin. Sigur gjithë gjërat të mlidhen për të, të bërë dëm. Ata nuk kanë mundësi të bëjnë dëm vetëm dëmjë, sa të që do Allahu subhanallahu te i fundit fare. Po çfarë po bëjmë subhanallahu? A po bëjmë një krim? Pse e ëdhruam në Allahu sot? Përse ne po ecim me hanën? A është një krim ky lloj veprimi subhanallahu? që duhet të trajtohemi të lloj forme. Edhe të qumi sigurisht që janë kriminalë, ashtu që ç'mu bëjmë. Nikoj që ato që kundërshtonin urdhën e Allahut, e që venden tyseën burra të mirë, hasbi Allahu ni malik. E vërtetë ta luftohet kurse e kota mbështetet, o oh, vllaze, hapni sytë dhe kuptonin. Se në një të ardhmë të afërt, po u themni të armët afër me dieni të plot, do të vinë çështje më të mëdha se kto. Ne tashi momentalisht, por futojë rasin të po, u them të llogjë dhe kjo është fundi inshallah ne ndo dhe mi pra një fitëneje shumë të madhe e cila ka ardhur këtu në Shqipërin vëndin tonë dhe kjo fitëneje eshtë fitëneje e bashkimit fëjtë i sëta me fëjtë tjera qafirat kanë thurë një prej kurthe më të mëdhajën historikun e fëjtë tonë dhe kjo kurthe shë ta duon të bashkojnë fëjtë fejn i sëta me fëjtë i kështere dhe me fëjtë qifute si duon të apëtojnë kur anim bashkë me, me, me, me, me biblëm i botën së bashku, që ne sa pas nesër do të i përzihen vërtet më të kotën. Duan të ndërtojnë një xhami bashkë me kishën dhe sinagogën, që kur shkojnë të gjithë së bashku për të adhuruar Zotin së bashku në atë vend. Duan gjithashtu që, që ne të parnoim krishterë si vutës si Lëzër. Nikoj që ata shajnë Zotin. Ata thonë Zoti ka bir. Nikoj që Allahu do të huar ka fan. Moshan mua bir i ademit kur thotë që unë kam bir. Dhe ne këta na thon, ata janë vleziton. Të Duam për nëshën, ne ta quajmë fençivuta e krishterë, fe të mirë që nuk është fujizuar, nuk është e kot. Në koha e Allahu më dhurou ka thënë në Kur'an inna dinen inallahi alislam. Feja e pranuar te Allahu është Islami. Ome jep të rigayel islamin dinë fe le yuqbalu min yuqbala min. Kush ka konoje islamin fe tjetër nuk pranohet për ti. Dhe po ua them vullai me dinë plot, kanë hapur për këtë që po them tani, departamentin e harmonisë ndërfetare dhe dialogu ndërfetar kështu është ky lloj dialogu ndërfetar. Ky lloj dialogu ndërfetar për cilin ta flasin është dialog për dialog në me tre palë ve tre feve për të gjetur një fe të përbashkët në të cilën të kënaqen Çifut, Krishtjani dhe Muslimani. Kto lloj gjë ka bërë në vende të tjera, edhe po e bëjnë këtu dhe Shqipërinë duan ta kthejnë në shembull për gjithë botën islame që kështu duhet të jetë Islami. Dhe kanë folur edhe nëpër media këtu te ne edhe kanë thënë që muslimanët duhet të volojnë. Për të arsye ta kujonin islamin islamin evropian, të mikyësh islamin mirë. Dhe na ndajme në dy grupe, islam evropian dhe islam ekstremist, që të shkelin me këmbata ato civile të zbatojnë kuarësonësisht duat, edhe të ngrenë lart ata që duan dhe uzbë, dhe dhe u bindën natyrën në epshë dytyre, që ta skatron islamin e vërtet dhe të ngrenë një lloj islami i cili i pëlqen perëndimit. Saç kuptim ka islam evropian? Europa e gjithësh kufr. Atë islam evropian do thotë islam kufr. Edhe islam dhe kufuri nuk bashkojnë të dyja. Kush bashkon ndërmjet tyre, ai nuk është vetëm seqafir, asgjë tjetër. Nuk ka se si ti të jesh musliman ai që bashkon ndërmjet islamit dhe kufrit. Allahu subhanahu wa taala nuk mund të adhurohet bashkë me Iblisin. Vetëm Allahu duhet të adhuruar i vetëm. Dhe kush përnon që të kush përnon fe tjetër përveç fejes islame, dhe përnon që krishterët civut janë mësen dhe nuk janë të dalë nga feja islame. Dhe nuk qojnë qafira, ai është vetë si punëtyra. Dhe për këtë kaën dëguar të gjithë jetuar të Islamit. Dhe kush dëson të fejetish rrezik, ua them të llojë vlezër, se se shpejti do shikoni gjëra të çuditshme. Prandaj runi fen tuaj. Sot ne e kundëstuan më tani çështje hane. Mbas se disa u duket të vogël, por kjo është e madhe. Dhe kjo lloj gjeje, kjo lloj rezistence do t'i bëjë ata që ta kanë më të vështirë që da da bindin ne për një gjë dhe më të madhe. Për këtë arsye kus kus e vlerëson një çështë jo? po jo, të çfesh. Sa do të vogël qoftë ajo. Ai dashje pa dashje duhet të kuptuar apo jo, ai ka ruitur fenetin në çështë dhe nuk mbaja. Iblisi dhe shokët e tij, nëse të bindim që ti që ti do shkosh aty nga babai në çështë të vogël, ata do synojnë që të të shëngë nga mbrapsht, të të ndiejt, të të çosh, të, të ndiejësh nga mbrapsht dhe të të çojnë mbrapsht aty në çështë të madhe. Dhe, dhe nëse ti nuk u bindesh aty në një çështë në një çështë të vogël, ata më vështirë kanë për ta pas, për të çuar ty ul humbin në çështë të madhe. Për këtë arsye që ndronin fënduaj dhe kini frika Allahun, sepse vëllaj po vinë dhe kanë ardhur ka shumë të qia, fit me shumë të mdha dhe mos ju më ashtrojnë fëtva të atyre qepin fëtva, dhe mos ju më ashtrojnë i mërtimet të tyre, sepse feja Allahut është i qartë, Kurani dhe Soneti. Së fondin, regulli për gjithë shumë shky, kush dëshiron shpëtimin të heci me gjere të sigurë të në fej, e sigurë të qepar në të gjithë kush është, A është musliman të hesi me shikimin e hënës. Pastaj detajet e tjera a duhet më ndlek zot më ndeta nëse diku nuk e kupton. Lagoj për tyrë dyshimtave dhe hes me sigurtun. E sigurta ju duhet të hesni me hënë. E sigurta është që Islami skalin drejtë të tëra për këtë arsye ne si ndjekim ato. E sigurta është që njeriu atë që ka bërë Allahu haram është haram dhe nuk bëhet Allahu për dëshirën e askujt. Nuk sallaohu në mëdhëruar të na ruajë në çdo fitën e nuk sallaohu në mëdhëruar na bëj prej besimtarë vërtet. Thejeri në kurbanë të tojë, Allah për nuk të gëzuar dhjithë dhe Allah në falqinatë.